Вона вже звикла чути за спиною шепіт – це його дружина. Не завжди доброзичливий, але завжди заздрісний. Цього разу вирішила – вона тут сама по собі. У рокель міре, мов скалка, засів у мозку. А корона зсунулась з її старомодної зачіски, аби вона могла крутити головою до схочу, роздивляючись красуні красинів, що гоманіли, їли і танцювали посеред зали. Тут дійсно було весело і гамірно, немов на ярмарку. Власне, подумала Юлька, це і є ярмарок. Яскравий макіяж жінок, пістрявий одяг чоловіків, ретельно відточені рухи, перебільшені емоції. Все явно чи приховано спрямоване на те, аби справити враження на тих, від кого залежить доля. Адже крім акторської банди, тут були режисери, продюсери та інші сірі кардинали від кіноіндустрії чия робота полягала у виборі і не припинялася навіть на таких святкових збіговицьках. Невимушеність і простота у спілкуванні були показовою, адже всі знали, хто і що збирається знімати, у кого триває кастинг, а хто змучився в пошуках головної героїні. Все, що стосувалося цього боку акторства, того, що вона називала дурними пристрастями, для Юльки не існувало. о, Отак вона знала безліч історій, коли її колежанки по цеху залишали родини. божеволіли від кохання, народжували позашлюбних дітей, мучили себе та інших, ішли в запої, казилися від заздрощів, створювали довкруж себе легенди, значущі і красивіші, ніж були вони самі, дріб'язкові, історичні, не відмічені ані Богом, ані чортом. Юльці це все було байдуже. Вона просто поринула веселощі і була в них природною, як людина, якій ні від кого, нічого не треба. Алік спочатку намагався запрошувати її до танцю, турботливо підкладав на тарілку їжу, підливав вино, знайомив з партнерами по серіалу, одне слово поводився підозріло. Аж доки вона послала його куди подалі легким кивком голови, мовляв, герой-коханець мусить бути самостійний, загадковий. Мовляв, амплуа зобов'язує, відпрацьовую його поповній. І слухняний Алік покірно ретирувався за інший столик. Просто в квітник прихильниць, котрі невимовно зраділи, що його миршева дружина в старомодному шовку, не заважає смикати його за кучері чи викликати на вулицю напереку. Спостерігаючи за дійством, Юлька думала, що її життя триває не по-акторськи. Адже, як попереджали батьки, цей шлях дорівнює самогубство, алкоголь, коханці, шаленство, інтриги. Чи ще щось таке, що додає кумирові небезпечного і забороненого для простих смертних романтизму в очах публіки. Нетрадиційна орієнтація, хибні звички. Варто було щось таке вигадати для Аліка, подумала Юлька тієї миті, коли почула голос. «Не заперечуйте, якщо я присяду». Чоловік, що звернувся до неї, виглядав типовим освітлювачем чи звукорежисером. Такі, зазвичай, так само не дбають про одяг, як і актриси, що не користуються попитом. Він був у старомодному турецькому светрі й джинсах. Вона приязно посміхнулася до нього і кивнула, мовляв, «Сідайте, все одно нам з вами в цих екзотичних джунглях немає що ловити». «Почнемо розмову?» Запитав він, поправляючи на перенісці окуляри і наливаючи їй у келих з-під шампанського коньяк. Юлька пхикнула. Так, звісно, освітлювач знайшов собі гідну пару для спільного нарікання на долю. Але з легкістю підтримала гру, мовляв, на міленії рак риба. Вирішила для розминки прийняти цей знак уваги. І з неприємним відчуттям подумала, що вона відвикла від залицянь а ще більше від того, як їх підігрівати. Насупилась. Я вас уважно слухаю. Чудово. Він не здивувався її знущальному насмішкуватому тонові, а підсунувши ближче стільця, аби перекричати музику, заговорив несподівано по-діловому. Я хотів вас шукати після свят, і це велика удача, що ми зустрілися. Подумки Юлька розреготалася так, що зі стін мусили б попадати репродукції, зроблені під старовину. Але вони не посипались, тільки щоки Джульєтти Тимазіни, стріляного і недостріляного горобця, порожевіли від напруги, аби лиш стриматись. Моя удача, іронічно уточнила вона. Ні, що ви, моя, сказав він. Адже я побачив вас вживу, а не на портфоліо, в цьому шовку, з тією стрічкою. У мене були сумніви, а тепер. Справа в тім, що я в Україні від і я. Юлька пхикнула голосніше. А ви в курсі, що я не знімаюсь у серіалах? Так, сказав він. Директор по кастингу повідомила про кілька ваших відмов. Ну і. примружилась вона, спостерігаючи, як Алік розкручує в центрі зали якусь юну субретку, вхопивши її догори дригом.